اما باد بسم اللہ الرحمن الرحیم باب المواقیت مخ کے فضیلت زمانزہ ذکر کر نو ذہن تدارت لا کبسق وقتی وی ارو وقتی وی کبس ادریگا مانزتا او منسکا و تکا فضائلی دیر بیان شو و دې به یې ساره نه د پکا نو بابر مواقیت راو چل را بله ذات داغه لپاره وختونه مقرر کړي په هغه وخت کول به عبادت دي په وخت کول فرایض دي نو غوا د تقرب الهي ذریعہ د الله رب ز چې حدود پهود مقر کړړي دي د هغ خال شاتې او پس بابل مواقع را وه دو معلومه شو چېمون شم دی نو دا د مشاهدي د رب په در ریاب کې غ پهې بل دي او دا چې کمدننو انسیلااک دیسل کیل ملعلیک تشاکوومبل ملاکور ته پرشتو سره چې کم دینو هغې سره یو ځای کېدل دي نو انسان پهېبانندې مدامت کولی نه شي ځکه چې و سره انسان سره طبیت تړلی دی چې دواله کاروشي یو چې دا کم روحانيه او ملکيت ته چې دا حاصل شي او دویم وین چې طبيت په ارتفاصات کې پای کې خلل واقع نه شي خلل واقع نه شي نو الله رب العز دغې د بارا اوقات مقرر کړل وقاتم مقررکل د دې لپاره چې حاضرې مولګي شاور سره د کمندنو د دې لپاره چې په ماه کارونو کې خلل و واقع نه شي. ارتفاقات به د یو کې پای کې چې کمندنو خلل واقع نه شي. په هغه کې الله ربو عزت وقفه مقرر کړی وقف مقرر کری پوڑیری اگدینا شکم سڑے اغف و روحانیت بانی ماین دے ما غفنا وقف انتظارو گڑی انتظار صلاة شوالات صلاة و گویا که طول وقف بیچاشی منس شی دل بایار دست باکار و کم آشم که خجر بیدر الله رب بلیدت سروی اوزان بور تبکی تیاری بیم دا ام بوی چه دا غطیر شیوی رنگ با وي بی بر رنگ بیلا ختم شوی نی چه دا مول موز تیم بس شوی راغلی ملا دا یو موز رنگ بسوی پاتی بی چه دا بل موز رنگ بچه کندرو دا بل تیم برا شی نیو تربتا با وقتو الغفلت بی بل تربتا با وقتو الزکر نوله غفلت پې اوګت شوي دي چې بیا به دې که ټم شو شي را شي د د د ړغه په د ټوره او ور کې د الله ر بړزت پهار پرقابلدارې پور ان خې وي مثال بهدې وي لکهیو میدان وي او پارغې چې کمدننو موقعټ کوې شووي او موږ پر س تړلی وي او په ولدی موج سره سپړي تړلې وګد پړي هغه شي زی زی زی زی زی هیڅکله نو ورشو کې سره تې مناسبای کې چې کوندنا غفړې بیا راځي تکمباله دي دی خول زده وو دی پاتای کې بیا چې کوندنا غو مو کې پال څه شي راشي د پټ شانته د مسلمان دی دی په موږی پورې شوی دی تړلې شوی دی کدا دا زیسی نډل وته وي چې کوم پالځي صحیح راکنه نو که دوا می حقيقي وګرانو چې موز بس کومنس کیو یي هغه دې کمونو غرانو زکه در سره تبعیت سکیډل نو دوا می حکمې حراتلې شي کنه دوا می څه حکمې اده په قلب معلق وي قال الله رب لذ سره دې دپاره چې کمو او قات مخر پرل اوقاې مخر کړل غ اوقاات چې ووغا دری وو یو فجرو یو دولو کې شمسو او دریم عشي وه عشا عشي تدرې چې کمو دریش و سرسلور نسپ دا سلور غد اوقاتو دا مناجات خدا نسپ اللیل دی که جمحور و ناس عوام دی ترا پاسی دل او دا غده ام دا گرانو و دا غده ام دا خواس و دا پارکو او نوافل و مرتبه اکلا با قاعدری اوقات چیو واقعیم سولا تا ایلاغ تقیل لیل و قرآن الفجر نغد دادری اوقات شو یا فجر یا دلوک شمس اول عشی شوان نفجر کی قرآن کریم سهر شو او دلوک شمس مازفخین شو او اصارا چه کمدنو مازیگر شو او عشی چه کمدنو ماخام آسو شو باسخوتان شو دا منزون چې کمدنو شریعت مقرر کرل اغه وختونو مبارکي با چګندنو خایمه ټولړلې وه تر نه باد کې شپه دي با سالې وکي پینځزهه کړې پینځزه ماسالې وکي یو ذکر او پاکل خمسه قاولن او فعلن اغه چګندنو اوا دو فیلان او قولان وقتونا دویم عمل د جب... جبریل علیہ السلام بندیم یو تش قولان دویم قولان او دو فیلان درین دی عملی جبریل او صلورم ذکر دی مامت جبریل او پنزم اختلاف د ظهر وقت زہر کې سلاغ اغه وقت مناسب د موسم مناسب راوقات چې کمدنو اوازې کوي په دیباب کې ابن عبد الله بن عمر قال رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی عليه السلام چې کمدنو فرمایلیو نبی عليه السلام فرمایلیو وقت و زهره ازازالت شمس وقت و زهره ازازالت شمس تماس وخیم دن چه کندن پاگ وقت کلیشن ور زائره شی زوالو شی ووڑین ور وکان زل الرجل کتولی او شی جه کندنو سور دیو سڑی دا ودو گدوالی تر سوچی حال ما ما زیګر حاضر نوی دا یو وقت شو وقت زوهر دا دیو ابتداکی اټیفاق دی ابتداکی اټیفاق دی چې ابتداء زوال نه ورستو دا سم وو سُشي اوونی او زوالو شي نو سُشي تماس وحین تم داخل شي دا واسو خپل دین د اخیلس کی نن سبا تقریبا پلاسمنت د 2:3 باجه دا سټه ګمدونو ورک دا کی دی دا ورځه شروع شي انته د مازیګر کی یو اختلاف کري کې دی دو اختلا کري ک دی چې د مازیګه او د ماسپخین په میان کې قدرې مشتخ شته او په نهشته قدرې مشتق داسې چې که د اسپخین نه غ په ککی نو په کې کېږي د مازیګه غ په ک کوایو نو په کې کېږي اوله ما م مالک راموله به مسله این بای مالک رحمه اللہ تعالی وی می قدر مشترک شتا قدر مشترک شتا چې ماس بخین من زوال نشورو تر مثل اول پوری دا ترش ماس بخین د دا مثل ثانی نتر غروب پوری دا څه معني او دا اس لول مشتراک دی مشلول څه دی د مشلول چې شروع شي تر مشلې ثاني فورې دا ټیم څه شي مشتراک دی چې سورې ووي نو څه شو تر پخین په ترسته ته مو ګوري دا سورې وګدي وګدي وګديږي د کمسيتا حق کړي او د اکيومرشي ता lembra شي ديته مسلي اولوي پراستا مقصوره واول 12 بجي بجي دو انيمو وجووري پراستا مسلي اولو جنا دا سوريو گديدو گديدو او دا سري دي يوم راشو چاله ولالو او لاو امراشو مداس شيسو مسلي اول دز اپور است سره ماس پخین د مس لاول بیا و دا لا لوئګیګانا انده دې مس لانی د سشي رسی او پر اس کره دونی مو نا پر درېنی مو باجو دا داسوره رو روګ دیګ یو دیګ نیمه سانی تورسی دا ټم ګینټا چیرا سایشو بیا ور پسې د درېنی مو نا سوره سوتو ورسې دوم را شو د یو ګنټه کې خوږ دیدل کړه غنډه 30 منټه دا یو ګنټه چې دا د امام مالک په قدر سره ده مشتار د دې لريني مو بجو نه ماځګر شروع شوو صرف خبر یاو او ځونی مو مجبور ورځ ګندنه څه شي شو اوس پکې او یو ګنټه دته دا چې ګندنه څه شي ده ظاهر روايت امام مالک دلیل له چې زالت الشمس وکانه ذل الرجل کتوله ما لم يحضر مالم یعذرن څه څه آفا جمهور چره نو غي قدر مشترک نه جمهور ہے ما هغه څنګه نو دا وي چې دې کې قدر مشترک نشته بیا جمهور دوه قسمه دوه مزه وای یوه دی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی جوم بین شون او امام شافعی سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی وہی دا شکم درینی مو باجو poreټه هم درنده از ما صفین دے دا مثلی ثانیوم جلد 4 دا چہ امام شافعی امام مالک قدر مشترک کړنا هغه ایدام دے چارے تما صفین کی حساب دے او صاحبین وی نداتین چې دا قدری مشترک دی ممالک چې قدر مشترک وی د غنی مونه په داده مازیګر کې سره حساب خو په خوښو کې نه هغه وی دا په چا کې دي مازیګر کې دي د امام مالک د امام ابو حنیفه رحم الله تعالی پنځه ماصفه کېږد دي پر کم پورے درېنه مو پورے پر اس کېدو پر څو او د صاحب ابن رضوان دی معنشتي صف ابن رضوان دی ما محمد بن رضواني اغه یې کنده نو سوګد یا دی ما دګر مخ کې شروع شوږي دګر څه شروع شو مخ کې شروع شو ورن شوې دی ما صاحب ابن رضواني د حدیث دلیل په وکانه ذل الرجل کتوله او دا معلم یا حضور سر دا اقتتا فیری وی دا تفسیر وی توی تفسیر و تاکید وی دا کان زل الرجل کتولی هی پوشوی کهان دا دا غیجی کندرو تاکید وی چلکا چنور واروڑی دو او مثل اول تصورس شو ورسید یعنی مثل اول آغی چی دغتیم ماځیګر کی داخل دا دا کیږي جو څو بورې ماځیګر داخل شوې نه تر غي بورې ماځپخینې ماځیګر کم نه پکنده داخل کیږي چې مثله ولڅ شي ورس ځل ولڅ شي ورس خبر پوښه در چاو صاحبانو ايمان وو ان فرهم الله تعالی هغه چې کمند نو دا وي چې حدیث کراغلی دی چې ساوا ذل تلول چې برابر شي سور د غونډکو علي جابر روایت کې مثله راغلی دارنګ دا بوخره روایت کې موطأ کېږي اذا سوا زلو کا مثله کا اذا سوا ذل کا مثله کا د ستا سوه چې کمو دوه عمره شي د ایما بهننیفرهله طال استدلال دی د بل روایت نه د دي اومت په فضلت کې راغلی دی ایت صحیح <صحبت> ده بخاري رستو را ځي دلته وختتونو کې نه را ځي هغه دا دی چې یو عمتتو هغوی عملو کوو د ساانه تر ماسپخ بل امت اغیی امالو کو دماز پخیل نتر مازیگره بل امت تیش اغیی دمازیگر نتر ماخام امالو کو و نبی علیہ السلام فرمایی دیدی چه در رسطنی امت و علی شدی نددی وقت لگ ده هوا جاری ریر دی وقت لگ ده هوا جاری ریر ری. دی امام بوانی فرحیم اللہ تعالی وی تس وید ایسا بولا دی ویچه ده زوال ننور ایساب کی او پر مثل اول اپوری که مازفخین او ده مثل اول نه مازفگر پر مخام اکه دوار ایسابو تاسو و ده مازفگر د مازفخین نو بیگی بیا خصوصا پر گرمائی که آرامو که جه ده مازفگر بانگوی آمد این خلق برو جماعتی تیاری شروع کی ده خلق مازفخین شروع گی آغی زد سروع گی مازگر دا غیر اغای مازگر دو رو گلی چڑه با دی رو گلی تر ماخاما اغیر پا مثل اول کی با موئی اغبان سرمونزی اگه دا غنی اغای مازگر منزو که تر ماخام پوره با دی رو گلی زمان دا, دا خوش در مازگر منزگر درست ماخام دیوش رو گلی نو بدی اغو چکلن مثلینو نو در مازگر منزو که شورو که د مازګر موز بیا د ماسپخین نه سر را ځي کم را ځي چې کله د مادیګر مو چاانه شروع کي سلین نه د بیا د مازیګر مو را ځي کم را ځي یوان بیفره موله را راز نو مال کوي نه راس استال کوي ما ات خدي کې دی چې د ماسپخین موزې د سلول نه ختم کو مخ کې مخ کې سګړې شي هاتان شي او د بازي ګرموز د دې نه باندې وروستو شروع کړي او وزري اوسې وي اوسر په دماځ په خل مو څنګه ونه هغه مسلې باندې وروستو کولې شي د لاندور څخه مسلې باندې څه شي او خو وزري ادا ما زگر مزمسل اول مقدم کوله شي اما بذر خبرو جرنک کوي ما مقدم کوله شي زکر احوست مذب د امام بو حنیفہ دی او محقق مذب دی صاحبین ری او سوئی ادا امام صددی روایت هم جواب زکر کرده دی چوہ کانا جلل رجول کتولی سوا پی الزوال سوا پی الزوال دفی دو الزوال نا الہوان پی الزوال نا الہوان پی الاوام نو څنګه چې لهوره یا د څنګه په فاراږي نو چې ست دې ځوال کیږي ورته په خپل يو سورې آوته مليجو په دې سورې با وی هغه دا باندې خاطر او نو د دې دایره نشه کله سورې بار کې دل څه شي شروع شي او بیا دې مرول وسې کنه دې دل دې مرته شي ورəsi دا مثل يا اول شغل مثل يا اول شغل دامسلي اول شغل وذلته كده كننوا وكان ذل الرجل كسولي هيجت سوا في الزوال والي كان دابر مثليني دابر شو يعني مثليان او چې کله بې زوالي چاکې دغتهه مسې ول مسلې سر دی سا دی د بیادي سوو د ممسین نو مع سره یوهله کا اتولی مال لا سر و سر د و لا سر یو ابتداله یو انامت ده ابتدا رارکې خولا راغې دکه چې د چا فقین تر ممسې ول او مزهګر شوروش وکړه تا سره مې سله اوله سره وروره مې سله ثاني د چاې مازهګر دې اود چا په نیس باندې چې مې سله ثاني چاګو ماز پخې نګو چې مې سله ثاني ختم شي نو مازهګر سګيږي شروع کیږي ابتداء کې خدای اختلاق شو اذري مشترک ولای نښانه شروع کې مسز زانینا روسکو مسز او انتها کې اطلاع ته چې انته غروب ده او کې سپارړې د има څه جمهور ما اړي غروب یادي یا غورور به شمس د نور دودل یادي د نوسه شي ددل او ځې ماې ګنده را او شامس یادي د نوور زیړېدل چې نور شي زیړ شي زی دور زیړ شي وی دما سیګر تم ختم تم دګر تم شوشو پهناوی دا وخت مختارته اشاره ده د استقرار والشمس نامخ په مخ کې ختمول بتایلی او په یو سړي دا څو جذورو او هغه د ورځې له له شو نو په استقرار کې اندماجګر مشکل پر غروب ووي تر څو ووي ووره و بوره من دلتا که دارا تغییر دیتا چلی اسفرار نمک که در کراهت در وقت نمک که ختمه در بارن شیاغانی ابتداوی در تیارین آگای وي زمره وروونکي راوې لیدی چې هرڅه یاطلع شاهید تر دې ستوري سېچې راوخیږي ستوري چې تیاريږي نور آتیږي تقریبا زمونږ د شيګانو د مها په ابتلا کې 15 منټ فارق دی 15 منټ موږ څنګه ورډو شي هم مو وایو مو جایز سو سو تیمور د شپې نه هوای مو سسو جایز سو عربینه د جایل فرسو جستوره را بدل نه چې بلګتیا لري شنه موشکي په 15 من ورځو فارونو کې چې کوم وزه شياګان او بارګاګان په پاریس کې چیرې اذان کي هغه ناروښکې زمون دا قانون نه یو 15 منټه تک وروسته کې په دې دغه چې لسنت او جماعت او د شیعاګانو سره اختلاف لسنت او جماعت د غروب الشمس نه ابتداوی اوری انتها ماله یری شفق پدې اتفاق ده چې ترې ووستر شفقه فورې ده سر د имаم شافی رحمه الله چې د ماخاممونز دوه دی چې سررف اوسه درېره کاه په کې زایږي دا به قا یا نپل ې دا به ماسووطل کېږي هغه د ماخام مو دوور کم وایي د دونا د ماخام په مو کې تاجلهلا د ر وه شو چې سر نظرر غه شو لځ نپل د غورې کېږي په په اوله راېڅوکې پر و ک ام سره کي دنه بلغه بارو ستیمسته کنه سواب کوفل د واکې په لوګې ډېر دي څه څنګه ډایرک باو نو بس مسجد کې داګه ورو وښی نو بس مسجد ابلاده او جمهور موي پرې به وای تر شفا قوره ده هغه به وای تر شفا اوره بدی څه پدې شفا پدې تفسیر کې دا سپورت څه شی دی موږ هوش پاسمان باندې وی ګورا ډیرو هو استاد علاقه کې چې دا دای څه پویا وا باغانیو یا پویا مولیانینو خیر ده ځانته له پویا کوي اگر چلته ځقوي نو بیا به تاسو باباګان کې گئی کنه فَلَکِیَ چری نوو سَلک بیر نوئ او پویا پینرانه یو کتابیو یو به هر بیا سی پهولی ولَ کتاب وکړه کلا خلکو یو کلا دا غبی اگرانې باندې په جندل سی گرانه تاو درې یو ادا سی شفهکو چې ماخام کلا شین عثمانې بلکل اسمان شوي شین مطلب سفا وي بارانو شوي وي نو چې ته کله د ماخام نورته نور دو شي که په دی پسې د عسمان لستا سووي سوو شفهغااېتهویل ل چې کنناې تا و ترسو بوریسی که ناردو بشوی نوی پس که نارد کما و دا تا دا کیاو سروالی دا سروالی بیا ختم شی و دی پسی بیا لفت سپینوالی راشی دا سروالی په سپینوالی سی شی بدل شی بیا لفت سپینوالی پسی توروالی راشی و دی صعبین وی که دا را فرادا نشیدا سترغت ماشي کنه دیره صفقه احمر و صفقه صتون احمر نشیدا شرواله ختم شي ادمه خان تم ختم شو زم سلطان تم داخل شو اوسوي امام سيوينا دير سوالي بسيل لو سپينواله جلا غاله شي سپين شي او قبلې در په غوره غوره سنځي تان تو بنر تر په غوره او غره دې دې راځه یا دې رالې ته یې کوي دوه په باندې غانو. دا ونوال فرته یې کوي. نو بیا چې سوروالې شي ختم شي نو دې په سله أغار شي شي سپین شي. شي. نن ګلاک کیناره د آسمان ټوله را سلګه شي شي. سپینا. دا وسپینوالې او سو مې دی وی. جنده وسپینوالې شي ختم شي. په دې په سېجه کمندنو بیا کیناره تور شي. ون ذا ما سوت ان هم سشوي داسن ایمان سبوي چې لکه عائشه له له حقيقي د دقه د انس سشور سشورو دغه زنه ما سوت دقه د انس کیږي شروتي د موسمورو په صبر फरक راځي او همو من د 15 نن تر 20 مې ته پورې د دې شفقه احمر او د دې شفقه بیا फरक تي د دې شفقه احمر د دې د زمو د ساي استا هېنې فن اسلامي ما خام من بنزلسمېن تا کم نه داګه بنزلې فاشلمېن ترسه لګ دې د شانته نه د ایمان سره او ایمان سره ما خام له وګغتې او بنزلې شمشلمېن ترسه وګغتې دا هغه یو چې شفق احمد هکشي دا شفقې بيز نس حقيقي چوروتيږي فرصت کا چه نن صبا پرس که نو شپاگمی باجه پرس که ده صاحبه نو ماخام شي شی صاحبه نو شي ختم شي ماسوطنی سشی چورو شی شپاگمی باجو نا او ده ایمان چه پنیزه ده پاو کم وو نا چه شي ده نو ماسوطن شورو شی تر پاو کم وو بوی ده ماسوطن است یاد دار چې د شپږنیو مونو مخ کې د ماخا مس ختم کړی شي فرض دې راغی نو مخ کې او د ما سلطان له په کومو نه روسته سوروب نشي است یاد دار پسې اوږدې ځای لگا نو د شپږنیو باندې هم د ما سلطان مس کولا چې د صاحب نو مذاب دي څنګه غوا؟ کاولشی او خدای صاحبانو ومزاد کې بام ووای او د ایمان سر په مزاد کې منځو کې د دې باندي اعاده نشته خلک پر امن تبن نقشره اوس په جمزور کې څه لګې دي نه او په دې کې یو دن نکلري لاهور نقشې کې کوم ځان پخوا نه اوس نه راځبند نشته په خوانه د لاهور نقشې کې کوم ځان دو پا اغیقی مثل اول مثل تانی د ما سفاقی بلی او د ما سلطان شفاقی احمر شفاقی بیزو بلی کلی دی دواری بلی کلی دو صاحبین موتیم او دو دواری بلی کلی دی سیدن اولاو لغیر اولا سرم د موبایل کی چکم چکم دنو ایکونوی آی تهله کږي دپارې کې چې کلهسیټ کله شي او مورسیټ ده د فارې بیا ډګ را شي کام او نا را شي چېکسټم و نه د اجات را شي اوس زمون لا ک په د کاټاره کې مسله اختلاف دی نو چې کله چې کمرو ثنا وای سا امریکا چا غ وای نو بیا چې کمو د ساحبو ټ را ځي د ساحب چې پ راډګ و بیا چې ثنا وای د ایمان ټای را او چې پ راډګ وای د سبو ټای را نو بیا تهونه چې کمو په کې دارکي دي اوسو او تقریبا د مښه مورو په پر پیزل اسلمنت फरक شل کیشلمنت او د بیروز په پیزل اسلمنت تقریبانی د ایمان سره سایبن د ما سلطان پرمیان ځه هغه باندې پوسوی نو لکه یو کولی خلک خلک تر ځموند لرن کې یو د زموند مزاج رځونکو د ګیولو شکوي ده نو مونږ په پړسکا دا راتوم او بیان کو مو واي په ځانبه سيزونه جوړ کړی او بس نقشه را دیږي نقشه را دیږي انا نو دا په پرداسه خبرې کې چې هغه وزان په وره کناځه په تداسه وای چې نقشو کې چې کوم ټم دي کله شو دي مداري دې دې احتياط ټینګ لري عالمانو دې زیات احتياط کړي انا او دا دې امام سي ما او امام صاحب څنګه دا هغه پکې اونشته مدد کوي ول سپدلسمه تا مسكينو خير او معزن ده دینا مخ که بانگوی و تا سوات ادامو آئی چه راوی دوم دقاتو امامانو که مذب بانی عمل د خیر دی موز با دیمان سه پتن کیوکو دا نقشی بانی با اماملو کهو دا صاحبین و پاغیبانی بمسوکو اماملو کهو و کنزل ما کهو پادرس که خال لازه خوشا رکن اے غریبان خودا غیو شیوی بس و وقت و صلاة المغربی مالن یقیب الشفاق او و قد ماستن منظر مالن یقیب الشفاق تر صور بوری داغد و بشیوی نمی و وقت و صلاة العشاء الانس پلیلی لوساد اما اصلا موس خود در غیبوبت در شفاق مشغور ہوشو در غیبت در کی اختلاف ہوئی کنا ایسو کنا در زمان صاحبین اپنی تیزیر از منتا شورو کی د ایمان صاحبې ایمان ته په نویو اندرسمنت پروسه شروع کیږي. نکته دا ده دا په انتها درکم لای دا اعلان لیل او څه. د دې مش میان ځای دان چې ګمده نو اشاره دې خبره تا چې دا په وخت لکه لا سوال وړه دا وخت لا مې شپه چې درې یې سې کې ټول سې کې درې سې کې یو یې سې اولنې شو دیمه اخیرنې سره سې درې مې تاسو مې انځنې سره او شو د دې اوسط نه صفه وړي بس په نسوي له سره باندې پوښوي لکه نن هغې دې شپه راه، فارق دا شپږو بجو نه څه شو. شو، نو سټ اټ ناو. سټ پټ ناو تر دې وروسته شي راوړشو. په لښوګه بیا 10 11 12 د بریګینټینس دغه او شو. څه شي شو؟ 83 د دې او 85 نیما شو که نهلس یلس دوول دولت لس بجې سرهله نیمه تر دغه وختله اخاص که صحیح ده که نه د دینه وخت روتوکول بیا د ناار راپی روستکول شي خو لکه ټې سر سه را پورې دی چا پورې دی سه را پورې خو لکه د نه وست بیاروستکول د ن راپی سر دهلم وقت صلات صبح من طلوع الفجر مالن تطلوع الشمس تطلوع فجر سارا شوروشی مالن تطلوع او فجر قاذب دی او یو فجر صادق ده فجر صادق ده گمدر فجر قاذب خسرحان از دهار طولنن در ده شرم افدل لکه بشانتی در طولن شده از پینوالی در مشرق لسر مغرب ادا سرازی ناسی تو مشرق نصد مغریبه دا فجر کاذب دی صبح کاذب و دایو ویلې کی دا یو د سپینل اسمنت مخری او بیا دې ګندرو صبح ساجدته صبح ساجدته ګندرو سپینواله کور شي دا سپینواله چې ګمدار ته راغلو به ډیر ورو واپس لاړ شي چې واپس لاړ شي په تاسو لا شي جنوبه نو شمالان شي او مشرق کینارابانه سرباغه دې ګوره ګوره اصل نه چې تاسو دې واړه ته وګوره مشریق پا غا یو دا مشریق په کیناره باندې داسې داسې شي جنوبانه شمالانه دا سوبه صادق دی بیا را سوبه صادق شنو خپل معلم بدل شو تر څو په شنو را ختنوي پایضا طلعه شو شنو را او کوته خامسه کنه صلات بن سلامات زنا پای نه تلوبنه قرنه شیطان داګه کومنوراهی دې په مېزه پرود شي شیطان تي پای نه د توبینه قرنې شي دا ته تمثیل یا کی خطر نه شیطان و توغري کی زګا دا وته چې کومډنو دا د ربا بندګی کی دنور بندګی کوون کی دنور سکه بندګی کی شیطان و توغري کی دا په حقیقت کې دچا بندګی دا زماره دا ته څه دې نور دا جوه نور دا کدا کیږي خدا سلبي شاء تذي ما تذي إني كفرد بما أشركتوموني من خبر تذيذكنا نطول راميتو خودتو ديكنا لكذا نورنا بندگية تشاق حولي دا شيطان وان برداء قال إن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وقت الصلاة فقال رسول ما آنا هذيني يومين صلى الله عليه وسلم تأويد منزول تهمون رات نبی علیہ السلام متعول موسر دور منظوپا دے عملن تے قولوں شو پیدا ما کہ حدیث کہ دس قولنوں قل دی حدیث کہ جکلنوں قولنوں قولنو دی عملنوں ہو گو تردا اس وجہ کہ نو سنی رقم دور الشمس ہمارا بلالن فاز رسول امره فقام زوره تنور زائل شو بلال تایباں گیا اول وقت کی منزکو okay. فقام ازورا ثم مروا فقام الاصر والشمس مرتفعه بعد ما ذغر منزکو ثم قام مروا فقام الاصر والشمس مرتفعه نقیہ مروا شفو ثم مروا فقام المغرب في نزابه الشمس ثم مروا فقام الشاهين غاب الشفق ثم مروا فقام الشين طلع الفجر ثم مروا سبار و قوتو مداره که ده سار مستخه یعنی طول مونزونه پا اول اول وقت کیو کلو طول مونزونه چه کل دویم آرست خوا دویم دوی فلم یو مستانی و امرهو فعبرد بزور ورطای حکمو کو فعبرد بزور ده تفسیر بشین حکمو کو فعبرد بزور خوا یخ که مازپخین مازپخین سکا یخ که په ااموښ یخو په ا نامه او لا راسممون پهیا نور له وچکوو د هغې نه د وچ د پروني نه د وچو ان خها ف اوپله ديکان نه پرو د نه د او مګې قبله ان یغی به شف او د قبله غببتې شفق ل د چا منځ کوو دام د دشابا د د به سسل درېمهقل لاسه شو چې د سا منځ وکو په فجره په را د ساار منځکو خو را را کې وکړوڅکې رانااکې لګمون چې کوو ثممه قاله ست نوختې سوات په قاله جو ا سولله قاله وختو سواتې کوم په نه را موټ تلوي داته موخه مععملانې و وښه وختونه کوي په امامت د جبريل باندې همد تک وختونه دي په کېشته نه ام نه با خلق الله رسول الله صلی الله علیه وسلم ان منی جبريل عند البیت مساله بس تر دا ده جبريل باندې امامتی راغلا عند الریت تميت الله شریف سره مساله رسول الله رضی چې اقتداد متنقل ومختلص ته ابتداء د مختار په متنفل ده چې مانسته کئ نفل کئ او مقتدی ورسې سکه پر فرض کیږي کېږي مانسته کئ نه ان سنت کئ نفل کئ غیر د فرض او مست کئ او سوق مقتدی ورسې وختي سکه پر فرض کیږي کېږي مونږه نه پوه نه کېږي نه در کامون مروز کو در روایت را دی امام سامنون امام زیموار دی او زیمواری قوید زعیف کولی شخو زعیف در قوید کولی مشی نو متنفق زعیف تی او مفترض قویدی نو که اصاله فرق که و بلور بس نفل که نو کیگی او سارو ما زگارو ما زفاقید نکی نماز ما ما خام او کشي ایمان څخه ایمان څخه نفل کوي هم په دې ورته څه پرښتیندا کوي ایمان شاتې څه وي کی بس اولړ وي ورته څه لکه چې لاغه بنيل باندې بس تر دایم کټاکول او بارا کول لري نور لا کېدې د ګزوره ذمہوارو نه نه دهم په دې ځایو فلات ته وجه عبادت ته أولاً لدلل نمي يوضاً دي رواية أبل رواية فضر عروان دي أخباها جواي دينا فهي ما جبريل وعنمي فرضو لجبريل خو نفعيو هذا نبي عليه السلام سو فرضو وي جبريل صلاة والسلام دي قمنام الإماماتي معلوم شو جي خزاة مفترض ومتنقلت تي كي جي موكو يوضاوه يو شي أمني جبريل دا امامت قولی دی امامت پیلی نه دی جبریل ورته ترې ته خولل دي دنه جبریل ورته ولاو د امامت قولی دی امامت سننه پیلی نه دی دمه ادا ته یو کله راولې وکړه نه څه شو په دغه فرض شو چې وداه ورسره هغه الله ته حکم پسو شو پارا شو درین واقع تحال لعا عموم لها واقع تحال لعا عموم لها دعو احقی جی د حال لعا عموم لنشتا عموم جی کندنو لنشتا امان ازی بریز اندر م را ته دصلله بیا زوره پسې د کم نه نو یو معه به کې دام شوي ده دا. و ام بې ایمان مقر کوم جیبري زهته مقرم ایمان مقرګم ام بنی مقر کو ما لله ایمان جیبري ایمان څوک شو نه بیا سلام شو جی شو د م را صلله بیا زور نو په ما د مااس پکې کو حینا زالت شمس و کان قدر الشراک یو لیش چڑیا و امرو وصل اللہ بیالعصر ناکتو پاولنی وقتنو کی حینا سوال زلو کلشی المسلہ سوافی الزوانی مانسی بوئی وصل اللہ بیال مغرب حینا افتر استائن وصل اللہ بیالعصر حینا غاب الشفق وصل اللہ بیالفجر حینا حرم و طوام و شراب استائن چپیش فَلَمَّا كَانَ لَهَا صَلَّى بِيَ سُورَهَا نَكَ حِينَ كَانَ ذُلُّهُ مِثْلُهُ وَاسْفَحِمُ ذَرَاتُهُ شِكْلَ سِكَنْدَرُ ذُلّ مِثْلَيْهِ مِثْلُهُ مَآفِئِ زَوَالَ كَمْ <تصفح> شِ إِنْ وَاسِهُ گُي مَآفِئ ماز... ماز... وَصَلَّى بِيَ الْأَسْرَ حِينَ كَانَ ذُلُّهُ مِثْلَيْهِ مصلائه... مَآفِئِ زَوَالَ مَ مآ أَذَال وصلى في المغرب حين افطر الصائم وصلى بالانشاء الى سلسله وصلى بالفجر فاصفر ثم التوا الى يا ترى توايا محمد هذا وقت لميا من قبلك ذا ذا طيرو انبياء وقتون صار مخين رسته ريات رضي چه مخصوص تن زم خصوصيت دهبل پیغمبر لو ورکلشه و نو راغي ਸੰګټم شدا جواب درین چې کوم انبیایو کوم مونستون راغي تین داو څنګه چې دا ټول <سؤال> بزرګو پیغمبرانو په وخت کوم پچاڅو فرزونو چې په ورو نه بدی ته دیوکو چې بچاو د سار فرزونو هغه وخت کټه کې کو چې بچاو د مخین فرزونو هغه وا پدغه کې کو چې بچاو د مازیګر نو پاغه وا پدغه کې لاماته پاته وکم ته مونږ یو کو في الزوء عادل تقول رسول اما رباني سوالا... قوشو نبي صبراحي موالله وشيري في صلاة الفجر صلى الله أبونا صلاة الزوغر صلى الله خليل صلاة العسر يونس سمع إيساء على وقت الغروب له دليل صلاة وصلى سيد الرسول إيشاء وفي ذاق الصد وذاق قول جميل كي دسار مسجده مدى آدم بابا کرو ور سره تلکنے سکندر نو شے ماش پاکین خلیل علیہ السلام ور فرز کمدنو مازیګر یونس علیہ السلام ما خان چې ګندونو شاه عیسی علیہ السلام ماسن ور فرمن دته نو ګمون یوازې ماسن د بتولې رسول جماعت شو او نبی علیہ السلام زکه جامع او زکه محمد د کانا ټول سفرې راځه ورته دي بین آزر الوقتین عالم شعب ان عمر بن عبدالعزیز عمر بن عبدالعزیز رحمه اللہ تعالی اکھر الاسر شیئن نمازی گردہ منزل رستو کو فقال لهو اروع اروع اما این جبریل قد نزل جبریل راگ فصل اللہ امام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الابی علیہ السلام مخطہ منزل کو عمر عمر اروع تووی اعلی ما تقول یومانا دبا ايفعل الامر اعلم ما تقول تاج سوا بديل سنت بيان کا دور په څیر طرف باندې داتو جيو علاه اعلم ما تقول نقدر کا سند بيان کا دا جيو اي اورا فاو تو سمع تو بشير بن ابي مسعود يقول سمعت ابي مسعود يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم مسوي شوګا سند واسوکو یا تویی بی اعلام ما تقول پوید شاہ پاگ سبانی شی تیوائی باتا را پویگی بی آگو اترولی بین پویگم پوید اشتان دیو تویی یا دیو فاقالا عمر وردوی اعلام ما تقولو دیو پویگم پای شی تیوائی شی تیوائی نو ما تفتا وایا وایا آگو ارتستان دویی بین ازال جبریل فا امبنی فسول لیتو ماہو صوم صلتم او صوم صلتم او صوم صلتم او صوم صلتم یا سبو یا صادی خمس صلات خپل ګوتوبانی پینځم زړه څکرو برابر کل مطلب ودا حدیث تا نه یاد اوله ما ذکر سره وسه سکے پرستوک ہے از به سره تمر ما ذکر سکے اوسو ہے ادا حدیث ته اشاره وکړه لکه ویتا ته ښه یاد دی لکه دا حدیث ته کنه دی اوله پرستوکول ک حال عمر من الخطاب انو کتبه لا عمالی تو عمر بسید سرکاری خطبو کی او سیاسی خطبو کی نو خطبہ دادا طول و گورنران ہوتا ہے طول و چاہتا گورنران ہوتا ہے طول و چاہتا هر فرمان جاری کو تم مملکت ہر طرف پہ فرمان صکو جاری کرو وا تای ان اهم امور کو اینی اسلا تاسو په مقصودی او کارونو کے بظما پنځ مرضی مطلب دا ري چې زملي او قرنور مرز ګورما تم مرضی تیک نو ا د موس تمونه ځای کاولو زو بده سسپینڈ کوما بدم سره لکه ضروری خبره بسید منز تو بوی این احم امور کم اندی اصلا زبا دو منز گمدن کوم دو منز بزرط فلم کوما من حفظہ و حافظہ علیہ حفظہ دینہ ہو و توجہ ذکر گئی چاہچے دو خیال و ساتھ او دو منز کو نور و خلق وانیم تابی جاری شکرا حکرا حافظہ ذلګنه ورنور یوازې خپل ملزادي ورترمو نور خپل ګمان تاسو د مسګوي او باندې کوي او هغه حافظا او حافظ عليها حافظ دین ابو دین څشو محفوظه او من زيها فوال ما سواها ازيا څسو دموزا یکی کنه نو دمل نه علاوه دین په طریق الاولات کې ثم كتبه ده وقت وستون ولجل شدانه جتا سلو گورنا او چال بازاري کمر دو کاري بازاري نه نه مرجو ټیمونو دي بلې ټیمونو بکو وي ان انکرنل سيو زيران اي يكون جل هذاكم ولا ثر وشمس مرتفعه بيزانقيه قدر ما يصير الراجل فرسخين او ثلاثه قبل ما يغيب الشمس والمغرب تکاله نور دوب شیواله شای زغا بشفق الی سلسل ل فمنام فلانا متعینه شو کیو دشه مکه د مولنا او خدای دې دې سترګي کی مطلب اران دی ودان نشو نشه چې ما سترګي ودې کیو د کی فمنام فلانا متعینه فمنام فلانا متعینه والسور و النجوم فاضیه بالمشتبقه قال دې مشو تارکان چې څو لري او یوبل سره جوړ جوړه حاله قال كان قدر صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ازور في السيف ثلاث اقدام وفي خذا خمسه اقدام الى سبعه اقدام نبي عليه الصلاه والسلام باندې ګندرو دا ما سفيد بو سيكو کوګرمه کې نو چسور و دې ګندرو د ریکه د دمشق صوبو شو د ریکه کمسی خ تر پ په دمون پورې تر پو په دمون پورې او ټ تا خ د الامن الاه د اغلاین او په ین کې لا نور للوي وي د پ په دمونور نهلی ترغوو په دمونو پورې به او په